Bismillahirrahmanirrahim. Və səlat və salamə Allaha rasulə. Allahumme eşrah və yessir əmri. V ahliq qalbi min keçən həftə hədislər qədər barəsində Abdullah Beyhavanın qədər kitabında keşidə həddədan sonra bu gün də Allahın izni davam yətdicəyik. Şeyh rahmehullah 24-cü hadisdə deyir. Hayyəm şəm'anlı bərkəs. Hani Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qald: "Mən kənə yəqîn edirəm ki, Allah xalotla, qal, <bir unc> <Theatrelly> <llamado> <waren> ilə qadiyan və ya razıqa və ya özünü au mautan au hayatan au nushura laqiyallahu fa ada hada hujjatuhu Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu dan rivayet olunan bu hadiste buyrulur ki kim eğer iddia etse ki Allah'la beraber hüküm kesen veyahutta bir ruzü veren var Və yaxud kim iddia etsə ki, o kəs özü üçün bir zərər və yaxud fayda verə bilir. Öz, nəfsini, öz nəfsə ölüm və yaxud da həyat verə bilir. Və yaxud da yenidən dirsəliş verə bilir. O, öz hüccəsini batil edərək Allah ilə rastlaşar. Öz hüccəsini batil edərək, yəni heç bir dəlilsiz, sübutsuz hüccə, dəlil, sübut, bürhan deməkdir. Və əhraqət lisənə Fə Allah onun dilini yandırar Və ce'alə salətəhu Və siyəməhu həbəə Və onun namazını Orucunu Allah Heçinə edər Yəni əcərsiz Və qatəə bihil əsbəb Və onun Səbəb yollarını kəsər Yəni O səbəb götürmə, götürməyə müəffəq ola bilməz. Hə, dini səbəblər götürməyə namaz, oruc və səyirə, yəni cənnətə yaxınlaşma səbəblərini götürməyə müəffəq ola bilməz. Və əqbəəhü alə vəcbihifinna və üzü üzərində onu cəhənnəmə sürükləyərlər, cəhənnəmə aferlar. Bu şiddəh, bu iqab kimin üçün deyildir? Kim iddia edərsə ki, Allahla bərabər hökum kəsən, ruzu verən var. Və yaxsı da öz nəfsi üçün xeyir və ya şəhər və ya ölüm və ya həyat və ya da yeni bir, yenidən bir çəlşi bir çəlşə malikcə. Buna sonra buyurur və qal inna allaha xalqa lxalqa fəəqədə minhumu l-misaq Və kəmə ərşuhu və aləlmə və buyurur Allah xərqini yarattı <coughs> və onlardan əhd aldı və o zaman ərşi Allah, ə, Allahın ərşi suyun üzərində idi əhd almaq hansı zaman o kim deyə misa bu haqda biz danışmışıq keçən dərslərdə mhm <coughs> əlim <coughs> Yox, Adəm Əl-İslanı Allah-Sala sonra onun kürəyindən, onun oğaz sunulan bütün zürriyyəti əni, diamətə qədər yaşayacaq, olacaq bütün insanların hamısını Çıxarıb onlardan əhd almış şələk, Al şələk, özünün Rəbb olduğuna Vaxt da biz ki, ötən dəşələ danışmışız Və ıı, burada həmin məsələyə toxunulur Bindəyin buyurur ki İnnallaha xaləqəl xalq Allah-Sala öz xəlqini yaratdı fə əxəzə minhum mīthāqan wa minhum ʾahdallə yəni ʾahd alma həmin zaman oldu və kənə ərşuhu ʿalə l-māʾ həmin vaxtı Allahn ərşi şunun içində idi yəni ondan öncə artıq ərş və üzərində olduğu su yaradılmışdı bu təfsirin əvvəlində ən çox fikirlən rububiyyət sözününə toxunuldu <gülüyor> kim əgər iddia edərsə ki Allahla bərabər qoz verən var və yaxud hüküm kəsən var ruhubiyyət sövhididir həmçinin Allahdan başqa öldürən, dirildən fayda verən dərər verən yenidən dirildən kim bunlar iddia edərsə onlar üçün şiddətli iqab əni əzab buyurub Peyəməssən olacağını Amma, yəni bütün bu məsələlərin hamısı 2 rubiyə tövdündür Lakin hədsin ikinci səsində qədər məsələlərinə toxunuldu Qədərə imam məsələlərinə Hansı ki, miyxəq qədəri, yəni əhd alma qədərindən vəhş olunurdu Möminlər Mömin, e, <coughs> həm dilləri ilə təsdiq edirlər Həm də qədləri ilə təsdiq edirlər Yəni, haqqı həm qədlə, həm dillə təsdiq edirlər. Yaxşı, münafiqlə cahiliyyət kafirlərinin tərqini nədir? Mövmünə nisbətlədir. Münafiqlər dillə təsdiq edirlər, amma qədlə inkar edirlər. Amma kafirlər qədlə təsdiq edirlər, amma dillə inkar edirlər. <coughs> Dil inkar edirlər Yəni bir-birinin əksinədirlər olar Amma mömində İki gözəl şəhətin hər kisi toplanır Həm qəlb ilə təsdiq edir Həm də dil ilə təsdiq edir e, Şeyx İbn Teymiyyə Rəhmətullah buyurur Mə min əqilin illə yəqil haqq Elə bir ağılı insan yox ki o haqqı bilməsək Hətta İslamdan xəbər olmasa da Ağılı sahibidsə Azıq o, haqqında var. O, yani, fitre süzərim, derdə. İbn-i Teymi Bundan sonra, şey e, Abla bin Vaf buyurur. Vələ, <gülüyor> <gülüyor> Mubədə bin Samit Mubədə bin Samit Kimdir? <gülüyor> Şəhəbədə. Allah bütün hamısına razı olsun. El-uəli ibni ve huvə yəmələlə. Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu deyir ki, "Mən oğlumu çağıram." Və dəyir, "Zaman ölüm anındaydı, ölüm ayağındadır." Yəni ölüm ayağında oğlunun çağırılmasını elə bilir. Sonra buyurur: "La ali ukhbiruhu bima sami'tu min rasulillah sallallahu alayhi və sallam." Yəni mən ona peyğəmbərlərdən, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan eşitdiyim iştimi danışacam. Səmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm şey'in xalqahu Allah qaləm, ləh, ki, mən eşitdim peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilk dəfə olaraq qələmi yaraddı və sonra ona əmr ki, yaz. Fa qala: Əktub mədə? Ve dedi, ey Rabbim, neyi yazdım? Qal el qadr. Allah sələdiyi kədəri. Qalə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Fəmən ləm yu'min bil qadr hayrihi və şerrih əhraqəhullāhu əzə və cəllə inna Fəbunan sonra Fəyəməsəm buyurdu, Əgər kim qədərə iman gətirməzsə və onun xeyrinə və şərinə Allah onu odda yandırar. Yəni cəhənnəm odunda. <coughs> olan faydalardan ən birinci çalışdığın ki, hədiyyət, yəni hədisdən fayda çıxartmağa. Həçinin əvvəlin dinleyin. Obad ev Obad ölüm ayağında öz oğlunu çağırır və ona peyğəmbər s.ə.v.in hədisini danışmaq istədiyini söylüyür Kim fayda çıxar da bu hissəsinə? <gülüyor> Əhşəm Şəhabələrin elmi yaymağa olan hərişliyi Hətta ölüm ayağında belə Ölüm bilirsiniz, şiddətlidir Necək, eyvəlməzləm, buyurur ki İnnel ilmoz ilə şəkərat Ölümün şəkəratı, yəni ki, o son acısı, ağrısı var Çətinliyi var Həmin ölüm ayağında Şəhabəz oğlunu çağırır. Ona Peyəmbər sasalarından eşdiyi bir elmi vermək istəyir. Yaxşı kim buna aid başqa misal deyər ki, Şəhabə ölüm ayağında haqqı əmr edir? Madirində, hansədir? Madirində, hansədir? Madirində, hansədir? Allah üzərində Allah həfədində Bundan başqa? O hansədirdir? Ölüm ayağındadır? ölüm ayağında İbni, e, Ab, e, Ömer Ömer İbn Ömer rəziyallahu anh Omar ölüm ayağında olduğu zaman onu ziyarət edib çıxan cəlanın görür ki, paltarı yerə sürünür. Ölüm ayağında çağır onu geri, sonra zikr edir ki, musbil, yəni e, toptan aşağı yeməyə haram olduğuna bəyan edir, sonra sala salır. Və sərələr, misallar çoxdur bura sahabələr həmçinin böyük elməhli haqqı yaymaqda, ilmi yaymaqda həm şəhər is olublar. Çünki bəy bir hədisnə buyurur ki: "Xeyrukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Al sizin ən xeyriliniz Qur'anı öyrənən və öyrədəndir. Quran dedikdə həm Quran, həm bütün din elmləri onun altındadır. Həm bütün din elmləri onun altındadır. Xeyrukum sizin ən xeyriliniz Yəni, xeyirli olmaq istəyirsənsə çalış, öyrən və öyrət Həmçin mühədisdə olan faydalardan Hədisdə görünür ki, ən birinci yaradılan məxluq qələmdir Necə ki, buyurur ki, obədə min samir Allah Allah öz xəlqindən ilk əvvəl yaraqdı, qələmi yaraqdı Amma başqa hədislər var Hədisdə cəmiyyəndə görür ki, ilk yaradılan məxluq qansıdır ərfdir. Nədir ki, başqa rəvayətlərdə gəlir ki, həmin Lev Rafuz yazılan vaxtda Allahın ərşi suyun üzərində idi. Yəni gələni yaratışından öncə Allah qala ərşi yaratmışdı. Aleykum salam və bərəkət. Xeyri və şərri. Qədərin xeyri və şəri. Biz məsələ haqqında danışmışıq Xeyr aydındır Yaxşı şər Allahın qədərində şər var yoxsa yoxdur yəni, şər Yoxdur Yoxdur Yoxdur Yoxdur Yoxdur Yoxdur Yoxdur Yoxdur Şər Yaradılmışlardadır Və şər İnsanlara görədir Yəni insan hansı əməli şər görə bilər Lakin Allahın qədərində xalif şər Yoxdur Bir baxımdan şər isə, Başqa baxımdan da Xeyrdir Ki, misal gətirir, İblisin iblisinin yaradılışı. Bir baxımdan şərçədə fəsad törədir. Fəsad edir, insanları küfrə dəvət edir. Lakin başqa baxımdan şər, e, xeyr var. Məsələn, insanların tövb etməsi, Allaha qayıtması, həmçinin cihad etməsi, iblislən, şeytamdan cihad etməsi, səbr etməsi başına gəlirlər, onun tərəfindən başına gəlirlər və s. Qaydalar var. Ona görə dedik ki, Allahın qədərində Xalis şərh yoxdur. Qədər kitabının ikinci səsinin birinci ədsində Abla bin vah rəhməhullah buyurur. Öncə Abla bin vah'ın kimliyindən bir daha danışaq ə, yada düşmüşkən. Abla bin vah kim dedik? Qarşısa bir biraz öncə deyil ki, Abla ibn Məhəmədə Ab, ibn Abdülvahab Abla bizim vaxtı qarışa saldılar Muhammed İbn-i Abduvahab kimdir? Şeyh-i İslam Muhammed İbn-i Vahab, Yaxın keçmişdə yaşayır, üç kəsir öncə Və tövhidin yenən dir çəşində ən böyük rolu olub Tövhid kitabının və bir çox kitabların Böyük Günahlar kitabının Həmçinin e, Pirt kitabının Həmçinin Peyyəmbər Sılsəmin Həyatı kitabının və s. Çox kitablarının müəllifidir Yaxın keçmişdə yaşayır Amma Abdullah bin Vaxt deyir, kimdir? İmam Məlikin tələbəsidir. Özü misirlidir. Və hədis alimlərindədir. E, 28-ci ədəcdə buyurur, Ənibni Abbasin Ənəhu qal Radiftu Rasuləllahi s.a.v yevmən Fəəxləfə biyədihi Xadifə qahri İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur, Bir gün reğəmbər s.ə.v-in tərkində idim. Tərki minirsən, ne deyə mi? Tərkində olmaq, tərkinə minmək. B -ı, B -ı, B -ı, B -ı. Yəni, bir heyvanın üzərinə iki nəfər minirsə, axının eşyəyin, dəvənin və s. Yəni, minik heyvanın üzərinə iki nəfər minirsə, birinci, yox, ikinci tərkində sayılır. Ayrındır. Öndə oturan yox, arsada oturan onun tərkində sayılır. Şələ buyurur ki, Bir gün Peygəmbər səm ilə bərabər, yəni bir minyə mimişdim. Və Peygəmbər səm əlini kürəyindən arxasına mənə uzatdı. Və dedi: "Yə gulam, əlâ uəllimuka kelimə?" Ey oğlan, sənə bir neçə kəlmə öyrətdimmi? Sonra Peygəmbər səm buyurur: "Diqqətli olun. Əzəmətli hədisdir. İhfazəllaha, yihfazuk." Allahı hitr Allah da səni hitr etsin. İhtəzilləhə təcid və əməmək. Allahı hicret onu önündə taparsam. İlə səəntə, fəstəin Kömək dilədiyi zaman Allahdan kömək dilə. Və ilə səəltə, fəşəl Sorduğun zaman Allahdan sor. Cusfətil əqləm və rufətis suhb kələmlər quruyub, səhifələr qaldırılıb. Həssin davamı var, amma öncə eee oxuduğumuz hissəni şərh edək. 1-ci İbnə Basrə anh buyurur ki, Peyğəmbər <gülüyor> sallallahu əleyhi və səlləm əlini uzatdı. Əlini uzatdı. Bu sözdə dəlilət var ki, yəni kimsə öz əlini arxa uzatmaq istəyirsə, kiminsə əlini tutmasının caiz olub, caizdir. Caizdir ki, əlinə arxaya uzadaraq kimisə əlinə tutsun. Həmçinin fəhəməsən buyurur ki, ya qüləm, ələ u əllimu ki bir kəlimə, ey ulan, sənə bir neçə kəlimə öyrədimmi? Bunda dəlil var ki, alim, ilm sahibi tələbəsindən və yaxud da istənilən kəsdən onun tələbi olmadan, yəni tələbənin tələbi olmadan ona ilm öyrəkçin. Yəni, İbn Abbas yalan zeyməmişdir ki, ya Rasulullah Mənə bir şey öyrəm. Fəyəmələ özü başladı, sənə öyrədin mi? Söylədi. Yəni, burada alimin öyrətməyə özü başlaması, yəni sual olunmadan özü öyrətməyə başlamasına dəlil sübut var. Və bundan sonra, həmçinin elmi yaymağın fəziləti var bu yəni, kəlmədə. Bundan sonra fəyəmələ səhəm buyurur ki, İhvəzullah, İhvəzullahə, İhvəzul. Allahın hepsi, o da sənə hepsi etsək. Allahın hepsi etmək yerinə başa düşülür. Allah heç etmək deyəndə Allahın dininə mühkəm yaxışmaq, Allahın dininə doğru yolda olmaq başaçılır. Allah heç etmək, yəni Allahın dinini heç etmək başaçılır. Yəxtədik, o da səni qorusun. Allahın qoruması hər bir şeydə, bəlalardan qorusun, xəstəliklərdən qorusun, çətinliklərdən qorusun. Ən əsas da dinin üzərində qorusun, haqqı üzərində qorusun. Ən əsas, qorunma növü haqq üzərində qorunmaqda, hansı ki, haqqdan yayınanla, haqqdan uzaq olunurlar, alqibəsi daha çiddətlidir, nəinki, başqa qorunma növləri. Həmçinin fitnələrdən qorunma və s. Yəni, bütün növ qorunmalar hamısı <coughs> qorunmanın altındadır. Bundan sonra buyurur e, Peyyəmbər Səsəm, Ehbədəlləhə Allahı qoru, yəni Allahın dinini qoru, önündə taparsan. Önündə taparsan, yəni dua etdiyin vaxtda dua va, duaya cavab, duana cavab verlər. Yəni duaları müstəcəb olar. Allah sənin dualarına cavab verir. Nəzər ki, Allah Quranda bir ayədə buyurur ki, "O duəni əstecibləkum." Mənə dua edin, sizə cavab verim. Yəni cavab vermək burada Sözün mənası odur ki, dualarınızı qəbul edin. Cavab vermək sözünün ərəbində bilirsiniz iki mənası var. Birincisi, adi cavab vermək, ikinci cavab, yəni ki, qəbul etmək, duaların qəbul olunması. Təcid-i -hə önündə taparsan, yəni duaların qəbul olunan, ibadətlərin həmçinin qəbul olunan. Bundan sonra buyurur ki, məsələn, ilə səəntə fəstəin fəstə billəh. Kömək dilədiyin zaman Allahdan kömək dilər. Burada təvəkkül məsələsində toxunulur. Yəni, Allaha təvəkküllü olman insan gərək hə zaman Allaha təvəkkül etsin. İstənilən halında, istənilən kətinlikdə, istənilən yerdə Allaha təvəkkül etsin. Amma biz məsələyə toxunmuşduq. İnsan Allahdan qeyrisindən kömək diliyə bilər, yoxsa yox? Demişdik... Bilər üç şəhflə, üç halı yox, üç şəhflə, üç şəhflə, üç, şəhflə, üç şəhflə, insan başqasından kömək istəyə bilər. Şəhflər hansı var? Birinci? Bən narad olmalı. Mövcud olması. İkinci? Bən narad olmalı. İkinci? Qadir olması. Üçüncü? Bən yəni, narad olmalı. Dedilər, mövcud olması, yaxında olmalı bunu deyə bilər. Diri olması. Allah adı olmalı. Üçüncü? Diri olması. Diri olması. Yəni, sağ olması, diri olması, həyatda olması. Birinci, həyatda olması. Yəni, öllərlən istəmək olmaz. Doğulmayandan istəmək olmaz. <coughs> İkinci, qadir olması. Həmin sağ olan insan gücü çatsın o işə. Yəni, insandan dağı, dağı çəkmək tələb olunmasın, və yaxud da körpə uşaqdan böyük bir iş görülməsi tələb olunmasın. Üçüncüsü, onun mövcud olması və yaxud da olması. Mövcud olması, həmin yerdə olması və yaxud da o yerdə olmaq hökmündə olması. Yəni, uzaqda da zəng eləyib çağırırsan, gəlirsən bir kömək və bu kimi. Bu üç şərf e, daxilində insanlardan kömək istəmək olar. Amma bu üç şərf ödənməzsə, artıq həmin e, kömək istəmək şirkə çevrilir. Məsələn, sağ olmasının əksinədir. Ölü olması və yaxud da doğulmaması. Ana bəsində olan uşaqdan kömək istəyir kimsə və yaxud da ölmüş kimdənsə kömək istəyir. Bu şey hansı ki, bizə çox yayılır. Yəni, qəbirlərdən istəmək çox yayılır. Hansı ki, şirkin növlərindəndir. İkincisi, qadir olması. Həm üçün qadir olmayandan istəmək şirkin növlərindəndir. Üçüncüsü, eşidən olması. Yəni, heyvandan nəsi istəmək? İstəmək insanı şirki yapara bilər. Və yaxud da uzaqda olan gözü görünməyəndən istəmək, شيəyə səbəb ola bilər. Əgər səssona çatmırsa, eşitmirsə. Necə ki bu Sufi təriqətlərində məşhurdur. Sufi təriqətlərində Sufi şeyxlərindən isteyirlər. Şeyx başqa şəhərdə, bu başqa şəhərdə. Ey flankə mənim köməyi ilə. Mən bu vəziyyətdən rusam. Bu cür hisslər çoxdur, yəni belə nağıllar, qəssanlar, onların, onların kitabları yəni doludur belə şeylərlə. Bundan sonra, yeməsən belə ki, va ila təal təqəssərəllə sorduğun zaman bir şey ister, istədi, istediğin zaman Allah'tan iste. Bu özü isti'anenin bir növüdür. Yəni kömək istəmənin bir növüdür. Sorma, bir şey istəmək özü kömək istəmənin bir növüdür. Ceffətü'l-aqlam və rüfətü's-suhuf, qələmlər qaldırılıb, səhifələr qələmlər quruyub, səhifələr qaldırılıb. Bəzi rivayətlərdə isə bunun əksi kimi gəlir. Yəni Gələnlər qaldırılıb, səhifələr quruyub. Yəni, bu dəlavət edir ki, artıq qədər yazılıb və biz öncədən yazılmış qədərə uyğun olaraq hərəkət edirik. Həmçinin bu hədisə dəlavət var ki, insan səbəblər götürdükdən sonra hər bir şeyi Allaha bıraxmalıdır. Yəni, hər şeyi təvəkkü etməlidir insanın İnsanı cənabşan yalnız səbəb götürməkdir. Bir iş görməyə səbəb götür. Qalanı Allah'a tələffüə. Bundan sonra Peyğəmbər buyurur: <gülüyor> "Vəllədi nəfsü Muhammədin biyedi, ləcəhədətil ümmə alə an yəfəukə, ləm yənfəukə illə bi şey'in, kətəbəhulləh <gülüyor> nəfsi əlində olana and olsun ki, əgər bütün ümmət çalışsa ki, sana bir fayda versinler. Senin için Allah'ın yazdığından başka bir şey başka bir fayda verebilmezler o cehdet el ümme ala en yedruk bi şey'in lem yedruk illa bi şey'in kad kutibe lek. Eğer sene bir ümmet toplansa ki Sene bir zarar vursunlar, Sene yazılan yazılandan başka bir zarar vurabilmezler. Birinci, təyəmələ səhəmin an dişməsi Məhəmmədin nəfsi əlində olana and olsun Nəfsi sözü ruh mənasında gəlir Məhəmmədin ruhu əlində olana and olsun Yəni, Allaha and olsun Allaha and dişmənin növlərindədir Burada davət var ki, bu cür and dişmə növü caizdir Həmçin, bu and dişmə növü təyəmələ səhəmin çox xəliflərində təkərəb olur Yəni, təyəmələ bu and dişmə növünü çox təkər etdi ki, and növlərində. Onun səhv etdiyi لو اجتهد الامه, cehda iştihada mənasındadır. Cehdə, iştihada, yəni çalışmaq. لو جاهدت الامه ala an yanfa'uka. Əgər ümmət toplansa ki sənə bir fayda versinlər, lam yanfa'uka illa bi şey'in katabahu Allahu lak. verin cümləyə. Əgər toplansalar ki sənə bir fayda versinlər, Allahın yazdığından başqa sənə fayda verə bilmədlər. Allahın yazdığından başqa, bundan sonra kimdir ziyan tərəfdə baxarsız, Allahın ismi çəkilmir. alışma'dan pata çəkilmir. Burada xeyri tərəfdə Allahın yazdığından başqa. Öncə söylədiyimiz məsələyə yararət var. Xeyri Allahdan da, amma şər Allaha izafət olunmaz. Deyilməz ki, Allah şəri yazdı, Allah da şəri yaradı, söylənməz. <coughs> Çünki Allahın yaradıqları xalic şər deyil. Bundan sonra buyurulur ki, لَوْ جَهَدَتِ الْأُمَّةَ عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّوكَ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا قَدْ <Sessizlik> كُتِبَلَكَ Kutibe Mədnilil məkhul babınları. Yəni yazılmışdan başka, Yəni yazılmışdan başka bir zərər vurabilməzlər. Öncə xeyirdə söylənir ki, Allahın yazdığından başka, Şerrə yazıldı ki, yazılmışdan başka. Və bu bizim Peyğəmbərimizin onun Allah'ın salabatı və salamı olsun. Allah salə ilə olan ədəbidir. Və gəlir misalmanlar Peyğəmbəl salə ilə ədəblənsinlər. Buna misallardan, yəni bu ərsən misallardan İbrahim ə.sələrin qilşəsi hansı ki oda atıldığı zaman onun üçün şər istəyirlər. Onu yandırmaz istəyirlər. Amma Allah istəmədik ki, onun üçün şər şər olmadı. Yanmadı. Necə ki, Allah salə əmr etdi. Yəni, uni berdan berdan və salaman ala İbrahim. Ey od soyuq ol və İbrahim üçün salamat ol. Təfsir alimləri İbn Kəsir və başqaları rahmehumullah bu ayənşər-i-nəbi dedi təfsir edirlər ki, əgər Allah təala deseydi ki, soyuq ol İbrahim odun soyuğundan ölərdi. Lakin, alat-alat soyuq ol və İbrahim üçün salamat ol deyə əmr etdi və İbrahim əsəlam ondan salamat çıxdı. Və ayədə də var ki, əgər Allah istəməsə bir kəsə ziyan vurmağı, ziyan olmasını, heç kəs ona ziyan vurabilməz. Həmçin, bunda başqa bir hədisi nisal çəkmək olar. O kəs ki, o şah ki, oğlanı öldürmək istəyirdi. İman gətirən oğlanı, məşhur gissərdir, uzun hədisdə bilirsiniz, amma bacarmırdı. Nə zamandan sonra bacardı? Yalnız, Bismü Rabbini Ghuləm, oğlanın Rəbbinin adı ilə dedib atdıqdan sonra ox ona getirdəkdir. Necə ki, oğlan özü öyrəkmiş ki, sən belə söyləməsən, mənə dəyməz, sənin atman oxlar mənə dəyməz. Yəni, Allah qala istəməyincə ona zərər vura bilmədilər. Hədis uzun hədissdir, məşhur hədissdir. Niyədin ki, hədissirərdiniz? Bəliyətləyiniz. Bundan sonra Abdullah ibn-i Məhk Başka bir hadise buyurur Ve qala Abdullah ibn-i Məs'ud Radiyallaha anhu İnna evvela şeyin qalqahu Allah Azə və jələ min qalqin qaləm Qala ləhə uqtub Fəkətəb külə şeyin Yəkounu fiddunyə ilə yəml qiyamə فيجمع بين, ال... بين الكتاب الأول وبين الأعمال الإباد فلا يخالف ألف ولا واغ ولا ميم بيقول كابل بن مسعود رضي الله عنه بلا روايك دير إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه قلم Allah Allah öz məxluqatlarından ilk yaratdığı məxluq qələm idi. Sonra ona dedi yaz. Və qələm hər bir şey yazdı. Dünyada olacaq hər bir şeyi ta qiyamət günlə dədər. Və iki yazını toplasaq, hücmə beynəl kitab beynə əvvəl Birinci yazı, yəni lövh-məqqil qəst, qəst olunur. Birinci yazılmış kitab, lövh-məqqil qəst olunur. وَبَيْنَ الْأَعْمَلِ الْإِبَى İkinci yazı, mələklərin yazdığı yazıdır. Mələklərin insanların əməllərini yazdığı yazıdır. Və deyir, bu iki kitab əgər toplansa burada heç bir fərq olmaz. Nə əli, nə val, nə mim. Yəni, heç həri fərqi belə ola bilməz. Məniyyətlər gündəlik yazır insanların əməllərini, danışıqlarını, hər bir şey. Söyliyət məxhuzda, öncədən qələn hər bir şey yazıb Allahın əmri ilə. Əgər bu iki kitab söyləyir ki, çoxlansa, heç bir hərif belə tərqi ola bilməz. Nə əlif, nə vav, nə min. Yəni, misal çəkir ki, hərif tərqi belə ola bilməz. Yəni, bütün ə, əməllər, insanların əməlləri öncədən yazılmış qədərbə olduğu kimi baş verir. Bundan sonra Rəhməhullah Başqı bir hədisə buyurur Əbətüfeil Əbətüfeil kim deyir? Kim deyir? Səhabə Hansı səhabə? Əhsəm, doğrudur Kim söyləyir cavabı? Maşallah Ən sonuncu ölən səhabədir Bilirsiniz ki, bir, bir həzər buyurur ki Ömrünün son elində Bu il Yer üzərində yaşayan elə bir kəs olmayacaq ki O məndən sonra yüz ilə qalsın Hədus nanası ilə belədir Və ən sonuncu ölən səhabə də Əbü Tüfeildir Əbü Tüfeilin adı Amir bin Vakilədir Amir bin Vakilə Ləğəbi, yəni kunyəsi Əbü Tüfeildir Əbu Teyb bəzi rivayətlərə görə 107-ci ildə, bəzi rivayətlərə görə 110-cu ildə vəfat edib və Peyğəmbər səmi vəfatı ilə eyni zaman olub. 10-cu ildə, Hicrətin 10-cu ilində Hicri tarix Peyğəmbər səmi Məkkədən Mədinəyə gəlməsi ilə başlayır və Hicrətin 10-cu ilində də Peyğəmbər səmi vəfat edib, Əbu Teyb də 110-cu ildə. Hədisdə Peyğəmbər var, yəni onun sözünün haqq olduğu 100 il sonra, öz, yəni o, o olması göstərməsi var. E, Əbu Tufeyl rəvayət olur ki, onun ki, Ən-nəhə səməə Əbdullah bin Məhsud yəqul. O eşitdi ki, Əbdullah Məhsud belə deyir. Əş-şaqiyü men şaqiya fi ummi və səidu men rə'ida bəğeyrih. Ə bir kənə öncəki hədisə qayıdaq. Öncəki dəsə hədis Əbdullah Məhsuddan rəvayət olmuşdur həmininin. Amma öncəkisə Peyğəmbər sula belə dedi deyə başlamamışdır. İbn Məhsud, Əbdü Məhsud belə dedi deyə başlanmışdır. Amma ki belə hədislərin hökümü mərquf hökmləri, yəni ki onu Peyğəmbər səm demiş hökmləri, çünki səhabə qeyri xəbərləri özündən verə bilməz. Qeybi xəbərləri səhabə söyləyirsə, bu artıq deməkdir ki, sübut ki, o həmin xəbərləri Peyğəmbər səsindən gətirib. <Gülüyor> Ayətün şərb. Həcib bu hədis Əbdü Məhsud buyurur ki, Bədbəxt o kəsdir ki, o anasının qarınında bədbəxt olub. Xoşbəxt o kəsdir ki, ona bundan başqası, yəni bədbəxtlikdən başqası var olunur. Yəni, ya bədbəxtdir insan, ya xoşbəxtdir. Bədbəxt o kəsdir ki, anasının qarınında bədbəxt olub. Yəni, onun xoşbəxtliyini və yaxud da bədbəxtliyini mələklər orada yazır. Alacalıq, İnsan ana bətnində olduğu zaman öz mələyənini göndərir. Biz bu kontekstdə danışmışıq, öncəki dərslərdə bu e, necə Ömrü qədər. Ömrü ömürlük yazılan qədər adlanır və alakalı öz mələyənini göndərir və hə ömürlük qədəri yazan mələk onun xoşbəxt və ya səbəb bəxtəbəxt olacağını alahalardan sorur və yazır. Və başqa, yəni dörd şey yazır, ondan bir də xoşbəxt və ya səbəb bəxtəbəxt olması. Bundan sonra bu ki, və xoşbəxt o kəsdir ki, ona bədbəxtlikdən başqa bir şey onu. Yəni onun qədərinə bədbəxtlikdən başqa bir şey yazılmır. Yəni xoşbəxtlik yazılmır. Buna görə də belədir ki Fə ətərəcün min əhsabə rasulillahi sallallahu əleyhi əl və səlləm. Yuqalə lehu Huzeyfə ibn Əfsid əl-Ğafari. Bilirsiniz, bir nəfər gəldi peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına, onun adı Huzeyfə ibn Əfsid əl idi təhdəsəhu bizal min qaul ibn və ona ibn məsrudun sözü də söyləndi faqut e, e, söyləyir ki qaymasəm e, abu tufel ki qaymasəm səhabəsi bu gə, həmin səhabə gəldi Zuhayfe ibn Əşir və mənə bu həccə söylədi yəni ibn məsruddan eşitdi və s. faqut mən dedim Keyfə yaşqa rəculun bi ghəyri əməl? İnsan heç bir əməl etmədən necə bərdəxt ola bilər? Fə qalə ləhu rəcul, o, o, o kişi ona dedi, yəni həmin sahabə, ətəəcəbu min zəlis, sən bundan heyrət edirsən? Fə inni səmi'tu, rəsuləlləhi sallallahu aleyhi səlləm yəqul, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin belə dediyini eşitdim, İzə mərrabi nütfəti isnə və ərbəinə leylə bəəsə Allahu əzə və cəllə iləyhi mələkə Mən Peyğəmbər Səhəmin belə dediyini eşitim. Nütfə ana bəsində olduğu qıx-iki gün, qıx-iki gecə olduğu zaman Allah Allah onun yanına bir mələk göndərər. Fəsəvvərəhə və onu Şəkilə salar Yəni insan şəkilinə salar Və xələqə səməəhə Və basarəhə Onun eşitməsini və görməsini Yəni qulağını və gözünü yaradar Və cildəhə Və ləhməhə Və azməhə Həmçinin onun dərisini Ətini və sümüyünü yaradar Sınma qar Sonrası dedi Ya Rab Ey Rəbbim Əzəfərin əm'un fə Kişi yoxsa qadın Yəni, bu yaradlarını kişi edək mi, yoxsa qadın edək mi? Fəyəqdilləhu Fidəlisə məşə Və Allah qalar istədiyi hökmü verir Fəyəqtəbul mələk Və mələk isəyəyə yazır Fumma yəqul ya Rab Əcəluhə Sonra mələk soru, ey Rəbbim Onun əcəli, əcəlini söylə Yəni, ölüm zamanı, ölüm günü haçandı Fəyəqulu, Rabbukə məşə və sənin Rabbin istədiyini söyləyir. Yəni ki, onun əcəlini necə istəyirsə, e, yani məhvuzda necə yazılıbsa o cür də söyləyir. Və e, yəqtəbul mələk, və mələk isə onu yazır. Sümmə yəqul, ya Rabb, rizqu hə. Sonra e, sorur, ey Rabbim, rizqi, yəni rizqinin yazılmasına. Fəyəqdiyir Rabbukə məşə və Allah ona Rəzgini istədiyi kimi əzgi də söyləyir. Bayaq da bu mələk mələk işə yazır. Summa yəxrucul Sonra isə mələk çıxır. Bi sahifatin fi yədi. Əlində səhifə əlində olan səhifə ilə çıxır. Bələ yuzadu ala əmrhi və Onun bu yazdığına heç bir şey nə əlavə olunmur, nə də azalır. Bu əzəmətli hədistdə bir çox faydalar vardı Əksəriyyəti bundan öncə zikir olduğuna görə olaraq qayıtmır, amma bəzi faydalara toxumaq. Birinci, insan gərək ona Təğəmbər Səhəmin sahih hədisi söyləndiyi zaman təcrüb etməsin. Çaşbaş qalmasın. Müxtəlif hədislər var. İnsan ağlına sığmır. Həqiqətən, insan ağlı qəbul edə bilmir. Əgər öz ağlı ilə götürsə. Məsələn, Musa Aleyhisselamın daşı qovması, daşın yəni onun paltarından qaçması, hətta Musa Aleyhisselamın onun asası ilə vurması və daşın üzərinə iz düşməsi. Yəni daş qaçıb, Musa onu çağırır, ey daş dayan, ona xitab edir, sonra daşı vurur, yəni daşı vurur nəyə görə? Hissənət edəni vurarlar və s. Yəni. Peyyəmbə Səminin üzərində xutbə verdiyi köküyün ağlaması, hut dağının sirkələnib sonra Peyyəmbə Səminin əmri ilə durması, yeməyin təsbih etməsi, daşın Peyəməl salam verməsi, ağacın Peyəməl Səhəmə əmri ilə hərəkət etməsi və s. İnsan gerək təccüblənməsin belə şeylər. Həmçinin canavarın, inəyin danışması öncəki ümmətlərdə. Hər ki, bilirsiniz Peyəməl Səhəm? Bir ki, deyir, bəli şəhəbələr soruslar ki, yaraqsular, canavarda danışarmı? Deyir ki, mən iman gətirirəm, Əblatı və Ömərdə iman gə Və həmcə, inək danaşarmı? Uzun hədisi bilirsin, yəqin kədisi. E, i̇nsan gələk belə şi, hədisləri eşitləndə təcrüb etməsin. Axtarsın hədisin doğru və yaxud da doğru olub, e, yəni səhv olmasına. Hədisin sahih və yaxud da qeyri-səhv olmasına axtarsın. Və hədis səhv isə, səmiyyən əvətəni eşitlik və tabi oldu. Başqa bir söz olmasın. Çünki din Allahın dinidir. Dini çatdıran sadiq ilməstuqdur. Doğru danışandır. Və insan gərək, heç nəyi öz ağalında ciddiyyət yaratmasa bu məsələrdə. Həmçinin insanın ana bətnində onun xoşbəxt və yaxud da olmasına, yazılmasına dəlil var. Xoşbəxt o kəsdir ki, o, anasının bətnində. Oldu vaxt onun qədər yazılma xoşbəxt yazılır, bədəbəxt o kəsi ona bədəbəxt yazılır və bu qədər löv məhbuzdan götürülür. Yəni bu ə, hədisdə dəli var, həmçin qədərin öncədən yazılmaqına. Həmçin burada 42 gün sözü gəlir, 42 gün keçdikdən sonra. Bəzi və isə 3-40 günlük keçdikdən sonra gəlir. Məşhur hədisdə yəqin ki, biraq sonra gələcək, Ərvəyin nəvavidə. İmamin Əbəvinin 40 hədisi kitabında zikr olunan hədisə 3 -40 gün gəlir. 1-ci 40 gündə nütfə olur, ikinci ci 40 gündə laxalanmış qan, 3 gündə ət parçası və sonra alaqalan mələk göndərir. Mədisi var ki, 42 gündən sonra insan təsvir olunur. Hədisə gəlir ki, 42 gün gəldikdən sonra mələk göndərdir və insan təsvir olunur. Təsvir olunur, yəni onun cildi, sümüyü, əsi, əsələri, e, Eşitməsi, görməsi və s. Xəlb olunur. Lakin 3 gündən sonra onun, yəni bu, qeyd olmuş 4 qədəri yazılır. Və bəzi nəvayətlərdə gəlir 2-40 gündən sonra. 2-40 gündən sonra bu iki hədislər toplamaq mümkündür. 3-40 gündən sonra, 2-40 gündən sonra toplanılır və bunu biz bundan öncə toxunmuşdur məsələyə. Necə ki, heysaflama qaydasında fərq var. İnin özünə də kim əgər maraqlanırsa məsələyə bilirsə, yəni tanışlığı varsa, ən bunu qadınlar, qadın həkimləri bilir. Yəni hesaplama qaydası var. Qadının öncəki xəftəliyindən və yaxudsa, yəni xəftəlik olan vaxtdan hesablaması uşağın yəni ana bətində olan günü. Və yaxudsa, yəni cinsi əlaqədə olduğu gündən hesablaması fərq var. Bu baxımdan ola yəni 1-ci 40 günündən sonra və yaxudsa 3-cü göz günündən sonra sözünü bir araya gətirmək, cəm etmək olur. Həmçinin bu hədisə diqqət etirirsə, səhifənin yazılmasına dərar et var. Məsələn, buyur ki, Tüm məyyəxrucül mələq isəhifətin fiyyədir. Sonra isə mələq əlində səhifə çıxır. Yəni, yazının səhifəyi yazılmasına dərar et vardır. <coughs> Həmçinin İbn Rəcəb rəhməhullah bu cür müxtəlif rəvayətləri toplayaraq deyir ki yazı iki vaxt gedir və buyurur ki vəqala yumkin an yakuna alkitaba marratayn marratan fi səmā'i və marratan bilsin ki yazı 2 dəfə gedir. Yəni insanın ağalının yazısı iki dəfə gedir. Bir, i̇lk dəfə şəmada, ikinci dəfə ana bəhnində. Bundan sonra şəh şey, Abdullah bin vah rahmehullah Abdullah bin Məsudin radiyallahu anh onun hədçində buyurur. Ən Abdullah ibn Məsudin radiyallahu anhü qal qalə qal Rasulullahi sallallahu aleyhi ve səlləm Təkunu nutfatu fi rəhmi ərbəinə leylətən nütfətən. Ablu-l-Məsuddən gələn hədisə buyurur ki, Təqəmbər səsən belə buyurdu. Nütfə, ana bəslində 40 gün nütfə olaraq qalıq. Və, və ərbəinə leylətən ələqətən. Sonraki 40 günü laxtalanmış qan halında olur. Və ərbəinə leylətən mudaqətən sonra göz gün isə ət parçasında olur. Səmə yubətu iləyhi mələk. Sonra isə ora, yəni anabətinə ona mələk göndərilir. Fəyüqməru bi ərbəi kəlimətin. Və ona dört kəlimə əmr olunur, yəni yazılması əmr olunur. Bi rizqihi, və əcəlihi, və əsərihi, və şəqiyyün əmsəid. Onun rüzisi... Əcəli, yani ölecəyi zaman, Əsəri, yəni, görəcəyi əməllər və şəqin əvsaid, xoşbəxt və yaxud da əzbəxt olması. Və ləzi İbn-i Məsudin biyədi. İbn-i Məsudun ruhu əlində olana and olsun. İnnəl-rəcülə ləyəməlü bəəməli əhlil-cənə həttə mə yəkounu bəynəhu və bəynəhə ghəyri zəra'in Fəsviqə aleyhili kitəb fəyəmələ əmələ əhlinlər fəyədxilin nəra. Buyurur ki, İbn-i ruhu əlində olana and olsun, insan cənnət əhlinin əməllərindən edər ömrünün axına qədər, hətta onunla cənnət arasında bir ziradan, zira barmaq ucundan dirsəyə qədər olan məsafə edilir. Bir ziradan az mesafe kalanda belə qalanda bir cehennem əhlinin əməlindən bir əməl edər və o əməli ilə cəhənnəmə girər. Sonra buyurur və inna rajulun la ya'malu amala ahli-n-na hatta ma yakunu baynahu wa baynaha ghayru dhir'in. Feyasluq alayhi al-kitab, faya'mal amala cenne aadu cenne Öncə buyurdu ki, insan yəni, ömrü boyu cənnət ə, əhlinin əməlini də sonra cənnətə çatmağa bir dirsəkdən az, bir ziradan az məsatə daldığı zaman kitab onu qabaqlayar, yəni onun qədəri, öncədən yazılmış qədər onu qabaqlayar və cəhənnəm əhlinin bir əməlini görür və onunla, onunla cəhənnəmi ki Sonra buyurur ki, insan ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməlini görər və sonra kitab onu qabaqlayar, yəni ki onun öncədən yazılmış qədəri gəlib çatar ona və onun e, o cehənnəm əhlini, cənnət əhlinin əməllərindən bir əməl görər və cənnətə girir. Həmin üçün bu hədisdə yəni öncə toxunduğumuz məsələ insanın ana bətində 3-40 sonra qədərinin yazılması, həmişə onun 4, yəni kəlmənin Mələyin yazılmasına, əmr olması dəlil var. Həmçinin bu hədislə, qədərə, qədərin öncədən yazılmasına dəlil, şubur çıxardır. Və, yes, yoxa, əleyhin kəlimə, onun kitabı onu qabaqlayar. Həm, bu sözün mənası, onun qədəri ona çatar Allahın əzəli elmi ilə. Yəni, Allahlar əzəldən bilirdi ki, o insan ömrü boyu əmələr edəcək, sonunda o E, yani əməllər edir. Yəni cənnət əhli əvvəlin əməl, edəcəyini sonda cəhənnəm, cəhənnəm əhline əməlləri görəmsə, sonda cənnət əhlinin əməlini edəcək. E, bu hədisdə Zikr oldu İbn e, İbn Məhsud radiyallahu anhu and içər Allah'a nəfsim əlində olana and olsun ki deyə bu kəlmənin bu hissəsi özü sözüdür. Hədisin ortasında kəlmenin bu hissəsi öz sözüdür. İbn-i Məsudunun ruhu əlində olana and olsun. Çünki hədis Peyyəmbərçənin kəlamıdır. Ortasında bu hissəsi öz sözü, ola bilsin ki, bu sözü orta deyib, yəni dediyi sözün, sözün sadiq olmasını, o sözün doğru olmasına dəlilsi bu üçün. Və buna hədis elində mudraç deyilər. Mudraç, yəni kimin öz sözünü Peyyəmbərçənin kəlamına idirac etməklə, əlavə etməsinə deyirlər. mudraç məsələn belə yerlərdə püslənmir. Adətən mudraç qəsdən olunmur. Əgər qəsdən olunmursa, burada evli eyb, e, bir şey deyil və alimlər bunu hədis e, alimləri buna çıxar, ortaya çıxarırlar. Buna misallar çoxdur alimlərdən. Olur ki, məsələn, bu dəqiqə danışırıq nə və orta kimsə girir, salam verir və ya hətta kimsə askırır, e, əlhamdülə diyor və biz onlara cavab veririk. Əleykumussalam deyə və ya həmullah deyə cavab veririk. Və kimsə də ola ki, sabah kaseti dinləyəndə elə biləsən ki, sözün ortasında ayet-məslam sözü var. Yani əslində kitaptan oxuduğumuz məsələyə idrac edirik. Yani özümüzden özümüzdən ayet sözünü artırdı. Amma məqsədimiz onu artırmak yox idi. Aydındır? E bu baş vermiş e, bu cür hadisələr baş verir e, və nə alır adına? Beş. Bu cür e, məsələlər baş verib, necə ki, şey səhifə Şəhər məsələn onun yəni məclisində baş verir, bəlkə də başqa alimdə unutmuşam. Məclisində olduğu zaman tələbələrindən biri gəlir və gəlişdiyi zaman bütün tələbə, hər kəs yəni baş aşağıda onun söylədiyi hədisləri yazır. Şeyx qabaqda oturur, yəni gələnləri, girənləri görür, üzbəüz yəni qapıdan gələnlərlə və görüş bir nəfər gec gəlir. Deyir ki, kim gecə qiyamlə ilə qalxarsa, gündüzü onun üzü parlayar. Əl qəsd eləyir həmin tələbənin, sözü ona atır yəni həmin bir tələbəyə atır bu sözü. Və o bir tələbə, yəni ücü şeyxə olan tələbələrin xəbəri yoxdur və yazırlar həmin kəlməni hədisin ortasında gedirlər. Bəs sonra hədisə davam edirik. Və bu yəni mövcuddur. Bəzən yəni baş verir. Bu deməkdir ki, şeyx günahkardır da. Yox, şeyx sadəcə ordur. Gərək yəni tələbə diqqətli olsun. Tələbə şeyxinə gərək diqqətli olsun. Və həmçinin tələbə gərək bacarsın mövzunu mövzudan keçməyə. Sən görürsən, ayənin təfsirində hətta ayə tərcümətinə baş verir. Yəni bu adi bir şeydir. Böyük şəxslərdə də bu, yəni dəfələrlə eşitmişik, yəni günahlı bir şey yoxdur. Bunu bəzən eyib tuturlar bəzi cahillər, amma ki, eyib bir şey yox. Məsələn, ayənin mənasını danışırsan, orta özündən bir izah gətirirsən, həmin danışdığın o sonra davamını danışırsan. Bu deməkdir ki, sən Allahdan ayəsini e, istədiyin kimi təfsir edirsən və ya hətta əlavə edirsən tərcüməsində və s. Hətta ərəbcəyini, deyirsən bir hissəsinə sonra əlavə nəsə izah gətirirsən, sonra davamını deyirsən. Çünki məhz o Məqam elm-öyrətmə məqamıdır. Bu, məqamda olar. Sən Quran okuyanda özündən sən artırmırsan, namazda artırmırsan. Yəni, təlim məqamında bu caizdir. Hansı bunu bəzi cahillər, yəni, baş vermiş hadisələrdəndir bizim bəzi qardaşlarımızın arasında, bunu eyv tuturlar. Yəni, bunu təkvir etməyə səbəb götürürlər. Kiməsə kafir deməyə səbəbdir onun bu əməli. Onun bilmirlər ki, bunu, yəni, İslam ümmətin böyük alimləri istifadə ediblər Həm ailərdə, həm də fəyəməsəmə hədisəndə Bundan sonraki hədisə Şeyx Rəhməhullah buyurur Ən İbn-i İbn Məsudin Radiyallaha ənhu Qal Sənə Rasulullahi sallallahu səlləm Və o sadiqil məstuq İbn-i Məsud radiyallaha, anhu, sallam, İbn Məsud radiyallaha anhu, buyurur ki Yəni əsasən bizə rivayət etdiyi və o doğru danışandır, sadiq-ül-məstoqdur. Yəni həm doğru danışır və danışdıqlarında çətkib olmandır. İn xalqa xalqa ahadukum yecməu fi batn ummihi fi 40 Həqiqətən hər birinizin yaradılışı Anasının qarınında, anasının bətlində qız gün toplanır, yəni nütfə olaraq. Sümmə yəqonu ələqətən mislə zəlif. Sonra o qədər də, yəni qız gündə, ələqə, yəni laxalanmış qan şəklində olur. Sümmə yəqonu mudqətən mislə zəlif. Sonra o qədər də ət parçası şəklində olur. Sümmə yübətü iləyhə mələq bir ərbək kəliməyətin. Sonra ona dörd kəlimə ilə mələq göndərilir. Ümmə yəkunu fəyəktubu rızquhu və əməlihu və əcəlihu və şəqiyin əmsəid Onun ruhsini, əməlini, əcəlini, xoşbəxt və yaxud olmasını yazır He inna əhədəkum Neyə əməli bə əməli əhli cənnət? Həqiqətən sizlərdən biriniz cənnət əhlinin əməlini dər Hətta mə yəkunu beynəhu və beynəhə illə onunla cennet arasında bir dirsək kalsın fesbiq alihi kelime ve fes fesbiq alihi kitab, kitab onu öncelesin qabaqlasın yani qədər fe'a'mel bi'amali ahli'n-nas ve o cehannam ehlinin əməlini etsin feyakun min min ehliha bsonda onun ehlindən olsun yani cehennəmin vayne ahadukum la ya'amalu ve sizlərdən biriniz olsun ki Cəhənnəm əhlinin əməlləri etsin. hətta məyakunu beynuhu və beynaha illə zira, zir zir zir zir zir zir zir hətta onunla cəhənnəm arasında bir dirsək yol qalsın. Fəs biqalihi kitab, bə qədər onu öncələsin. Kitab onu öncələsin. Hətta fə ya əməlu li əməli əhlil-cənnə, bə əhlil və sonra cənnət əhlinin əməli etsin. Fə yuqtamu leh, bə bununla ona fitn vurulsun. Yəni onun son əməli bu olsun. Fəkun fə min əhlihə və onun əhlindən olsun, yəni cənnət əhlindən olsun. Bu ə, öncəki hədisi, yəni bu hədsin ləfizləri demək ki, olar ki, bir-birinə yaxındır, mənaca tam üst-üstə düşür və şeyxəm bunu gətirməkdə məqsədi isə hədisləri bir-birinə gücləndirməkdir. Yəni hədislərdə olan bəzi zəiflikləri bir-birinə gücləndirməkdir. Və ə, haqqında isə öncədən danışaq. Bundan sonra kəsində buyurur ki, Əmər ibn-i Qattab radiyallaha ənhu qal Ya Resulullah, Ənə əməl limə qad cəras bihil əqləm Ömər radiyallaha ənhu buyurur ki, soruşdum, ey Resulullah, biz qələmin öncədən yazdığı ilə yazdıqlarına uyğunmı əməl edirik? Və bihil məqadir Artıq qədər Yəni quruyubmu? Yəni yazının mürekkəbi, mürekkəb quruyubmu? Yəni, qədər yaz, ə, qələm yazdıqdan sonra onun mürekkəbi quruyubmu? Əmli əmrin la tasifu i'tinafan, yoxsa yazılmamış, yəni öncədən qədər yazılmamış əməllərə uyğun edilibmi? Yəni əməllər biz yazdıqdan sonra mı baş verir? Onların qədəri qal bel lima jarrat bihi al-aqlamu və juhfati bihi al Əməsəm buyurdu: "Əçinə qələmin öncədən yazdığı və qədəri qurulmuş, yəni mürəkkəbi qurmuş qədərə uyğun hərəkət edirik." Qal, "Peymal əmel." Ümər rəhimlahu zaman soruşdu: "O zaman əməl nəyə görədir?" Qal, "Əməsəm buyurdu: "Kullum yusrun limatbiqalah." Hər bir kəs nə üçün yaradılıbsa, onun üçün, hər bir kəsə nə üçün yaradılıbsa, onun üçün asanlaşdırılır qalb əli əni -əl əni -əl iştihət Ömər ki o zaman indi iştihaz zamanıdır yani çalışmaq zamanıdır Bu hədistə qədərin öncədən yazılmasına dəlil sübut vardır İnsanların öncədən yazılmış qədərə uyğun hərəkət etməsinə dəlil vardır Həmçin bu hədistə Pəyəmbə Səmin bu hədisi necə başa düşməsinə dəlil sübut vardır Yəni əgər Öncədən yazılmış qədərə artı el biz əməl etməli olmasaydık, Peygamber səsləm, namazlar qılmazdı, orucları tutmazdı, dəvət etməzdir insanları. Həmçinin bu hədifdə Ömər radiyyallaha ənhunun səhmi var. onu anlaması, başa düşməsi var. Sonda deyir ki, buyur ki, əl ənəl iştihəm, indi çalışmaq zamanıdır. Yəni, hər şey öncədən yazılıbsa, biz öz yazılmış qədərimiz, qədərimizə çalışırıqsa, o bağlı onu biz axanlaşdırıq biz artıq gərək çalışaq. Bu qüvvəmizlə çalışaq onlarda. Həmçinin e, başqa hədisləri burada e, Şeyx Rəhmanlar zikr eləyir, amma lakin hamısı e, təxminən bir-birinə yaxın mənalı olduğundan, yəni hədisləri gücləndirmək üçün e, olduğundan azı bəzi zikr eləyir. da biz Allah həm dost olsun, şükür olsun, abla bir vaxtın qədər kitabını Yəni, bütün hədisləri olmasa da, əksər hədislərini oxuyub qutardıq. Yəni, təkrarlanmayan hədislərini oxuyub qutardıq. Allah həməd olsun, şükür olsun Allah. Allah həməd olsun, şükür bizi eştifadələlərdən eləsin. Allah həməd olsun, bu dəstərimizi, bu çoxlantımızı bizi bağışlamağımıza səbəb eləsin, cənnətə girməyimizə səbəb eləsin. Subxanəq Allah, həmədək, əşədənlə illə, əsəxsir